Oroszország, Moszkva. Két és fél órával később. Dél előtt tíz óra volt. Két óra telt el Vladimir Putin tévébeszéde óta, de az orosz elnök még mindig nem indult el Moszkvából. A gépe viszont Andréval és az ukrán légiósokkal a fedélzetén ekkor már az Urálhegység közelében Cseljabinsk fölött repült. A mongol határövezeti Kos-Agacsig, még három utazás állt előttük. Ezzel egy időben Moszkvában Vladimir Putyin végre eldöntötte, hogy repülőre száll. Az orosz főváros meleg júniusi napra ébredt. Az éjszakai vihar párás időt hozott, 23 fokot. Vladimir Putyin a lányát, Mariát, miután sírva kiszaladt tőle, nem engedte haza, sőt az összes családtagját, aki épp Moszkvában tartózkodott, kirendelte a Vnukovói repülőtérre. Fél órával ezelőtt, fél tízkor érkezett meg Putyin fiatalabb lánya, a dusgazda Katerina és volt férje Kirill Samalov. Kelet-Európában egyáltalán nem szokatlan módon az orosz elnök évekig a saját vején keresztül csatornázta ki az állami vagyont. Ami persze így a lányán keresztül a családban maradt. Legalábbis ez volt a terv. Állami közbeszerzések, tendermegbízások, építőipari szerződések. A külföldi sajtó ebből sok ügyet feltárt, de az orosz lakossághoz a cenzúra miatt alig jutottak el részletek. Csak annyi, hogy a sikeres vállalkozó Samalov röviddel a házasság kötés után 32 évesen Oroszország legfiatalabb dollármilliárdosává avanzsált. Mégis homok került a gépezetbe. Samalov, vagyis a Putyin család, már sok milliárd dollárnál járt, amikor Putyin lánya négy évvel a házasságkötés után 2017-ben félrelépett. Olyannyira, hogy még teherbe is esett. A szerető egy évekig New Yorkban élő híres orosz balettáncos Igor Zelenszkij volt. Az ügyet nem lehetett a szőnyeg alá söpörni, mert Katyerina meg akarta tartani a gyereket. Egy évvel később végül elváltak, de a kicsatornázott pénzek továbbra is a Putyin családhoz kötötték a volt férjet. Főleg persze az, amit tudott róluk. Ráadásul az édesapja Nikolás Samalov régi bizalmasa volt Vladimir Putyinnak. Rossz nyelvek szerint a házasságot is ezen az alapon szervezték, mármint a két szülő, és rákényszerítették a fiatalokat. Katerina a vállóperben két milliárd dollárt kapott, és a szeretőével maradt. Nem sokára megszületett Putyin második unokája, a táncostól. Katerina egyre több időt töltött külföldön. Kifejezetten büszke volt a szőlőbirtokára Franciaországban, Bordóban, és a kastélyvillájára a közelben Biáricban. A sok millió eurót érő mini az Atlanti-óceán partján Biarritz már a cári korszakban is az orosz elit kedvenc nyári üdülőhelyének számított. Alig véletlen, hogy Putyin volt felesége, Lyudmilla is Biarritzban élt. Ezekben a napokban is ott nyaralt az új férjével, a Szentpétervári üzletemberrel Artur Ocseretnyijjel. Rájuk nem vonatkoztak az oroszország ellenes szankciók, nem tették őket listára, viszont Katjarina kastélyát, mivel a hatóságok értelmezése szerint az lényegében Putyiné, Lefoglalták a franciák. Liudmilla, az exfeleség, tehát Biarritzban időzött. Katerina is volt férje Moszkvában. Maria is itt, az ő kisfia, a félig holland román Fassen viszont épp Tatárföldön, egy gokárt versenyen. De a másik Putyin unoka, Katerina 7 éves kislánya sem tartózkodott Moszkvában. Már elkezdődött az iskolai nyári szünet, és elkísérte az édesapját a balettáncos Zelenszkít Milánóba. Apu a laszkálában lépett fel. Komplikált, zűrös család. És akkor még nem esett szó Putyin nem hivatalos feleségéről, Alina Kabaeváról, aki amúgy elsőként érkezett Vnukovóra, Fél kilenckor, közvetlenül a tévébeszéd sugárzása után. A ritmikus sportgymnastika egykori olimpiai bajnoka az üzbegisztáni Taskentben született, és már elmúlt 40 éves. Évek óta kötődött az orosz elnökhöz, bár soha sehol nem mutatkoztak együtt. Megismerkedésük után Kabajevából parlamenti képviselő lett, és állami médiaszervezetek élén töltött be kiugróan magas tiszteletdíjjal honorált pozíciókat. A vagyonát ma már 25 millió dollárra becsülték. Putin ennek ellenére a nyilvánosság elől eltitkolta a kapcsolatot, mert a vállása után is fenntartotta a vallásos ortodox családfő imázsát. 31 év volt közöttük a különbség. Vladimir Putyinnak ráadásul volt még egy harmadik lánya is, a 20 éves Lújza Rozova, akit szintén eldugott a nyilvánosság elől. Luisa a kihűlt házassága idején született az akkori szeretőjétől, a Kreml elnöki szobáinak takarítónőjétől, az azóta szintén dollármillió mossá avanzsált Svetlana Krivonogitől. A szőke, hosszúhajú, barátságos luisa mozkvában Moszkvában sokan sejtették, hogy kicsoda, így egy időben annak ellenére volt 300 ezer követője az Instagramon, hogy az arcát soha nem mutatta meg, csak a lapos hasát fotózta különböző pozíciókban. Ő nem sokkal kilenc óra után érkezett. Sofőrös autó hozta Moszkva belvárosából. Az édesanyja viszont már semmilyen kapcsolatban nem állt Putyinnal, ha akarta, sem tudta volna utolérni az orosz elnököt. Még telefonon sem, soha. A vnukovói repülőteret hermetikusan lezárták. Magángép már nem kapott felszállási engedélyt. Azt viszont hagyták, hogy a magukat meggondoló és Moszkvába visszatérő gazdagok landoljanak. Az orosz állami vezetés tagjai folyamatosan hagyták el a fővárost. Egymás után szálltak fel a repülési különítmény óriás gépei. A nemzetbiztonsági főtanácsadó Nikolaj Patrushev húsz perc ezelőtt indult el Moszkvából. Mivel tudták, hogy az amerikai műholdak figyelik őket, mindenki fekete esernyőt tartott a feje fölé, és gyalog mentek a repülőgépekhez, mert nem akarták, hogy a NATO pontosan tudja, ki merre tart. De még azokhoz a gépekhez is oda esernyős emberek, amelyekre végül nem szállt fel senki, csak a személyzet. Kénytelenek voltak így tenni, esernyővel átszázni magukat, mert ezen a terminálon nem nyúltak ki csápok az épületből, és ezért nem lehetett észrevétlenül beszállni a gépekbe. A négy elnöki Illyushin il 96 os közül Putyin családtagjai a 2014-ben gyártott Rosszia feliratú, hófehérre festett gépre szálltak fel, és ott várták, hogy végre elinduljanak Moszkvából. Putyin nem érintkezett velük. Megölelte őket, amikor megérkeztek, de az utasítást, hogy egy gépen, egyszerre és egy helyre kell utazniuk, Igor szecsin adta át nekik. A rossz vezérigazgatója régóta egyengedte a Putyin család belső feszültségeit, ismert mindenkit, és hallgattak is rá a türelmes, sokat látott bölcs barátra, akit kimondhatatlanul is szerettek azért, mert képes volt Putyin váratlan kilengéseit és érzelmi hullámzásait tompítani. A lányok nem sértődtek meg azon, hogy az apjuk elzárkózott előlük, és nem tart velük. Megértették, hogy másik géppel máshová készül. A nem hivatalos feleség, Alina Kabajeva is tudomásul vette a különleges helyzetet. A mini atombomba ledobásának tervéről csak Maria tudott, de nem árulta el a többieknek. Szétszóródva ültek a hatalmas repülőgépen, mindenki a telefonján üzengetett az ismerőseinek, hogy a következő pár napban nem lesz elérhető. Mivel maguk sem tudták, hogy pontosan hová viszik őket, nem tudták megírni, hogy hol lesznek. De nem is akarták. Igor Szecin azt mondta nekik, hogy két napig maradjanak ott, ahová elszállítják őket, utána csatlakozhatnak Putyinhoz. Ez már ismerős volt. Az orosz elnök ugyanígy elküldte őket Moszkvából az ukrán háború kezdetén. Egy gépen, egy helyre. Akkor Szibériába, a Gazprom bunkerjába, Jakuckba vitték mindannyiukat két hétre. Gyönyörű, érintetlen tájba, a Léna folyó közelébe, egy luxus villába. A ház alatt 600 méteres mélységben rendelkezésükre állt egy bunker, de végül nem kellett használniuk, egyszer sem küldték le őket. Nagy valószínűséggel most is ugyanoda mennek, legalábbis ezt feltételezték. A szinte tökéletesen egyforma négy elnöki gép végül 10 óra 13 perckor kezdte meg a felszállást. Egy percnyi időkülönbséggel emelkedtek a levegőbe, majd két perccel utánuk startolt az atomháború idején használt repülők remül, az ablaktalan Il-80-as. Az üres gép, mert a pilotákon kívül nem ült rajta senki, keletre tartott. Szibéria felé Öt perccel a felszállás után a négy elnöki Illyushin il 96-ost beérték a MiG-29-es elfogó vadászgépek. Mindegyiket külön-külön kettő kísérte jobbról és balról. Tíz perc múlva két elnöki gép beállt egymás mögé, és elszakadt a többiektől. Együttesen a szibériai jakuck felé vették az irányt. Az ezeket követő négy mig-29-eshez néhány perc múlva két újabb vadászgép is csatlakozott, vagyis összesen már hatvédte ezt a két irjusint. Ha nem a repülők Putyin, akkor ezekből a jelekből arra lehetett következtetni, hogy talán ennek a kettőgépnek az egyikén. De itt csak a családtagok utaztak. A másik két gép, a hármas és a négyes közben szintén eltérő irányba ment és folyamatosan távolodott egymástól. Ezek egyikén ült Vladimir Putin. Egyedül a 15 méter hosszan elnyúló dolgozó szobájában. Egy olyan hatalmas bőrfotelben, hogy szinte eltűnt benne. Az ovális fejtámlájú, tengeri emlékeztető bútor úgy ölelte körbe, mintha értékes gyöngyszem lenne a csillogó térben. Mert hogy minden csillogott körülötte. Az intarziás mahagóni asztal épp úgy, mint a cseget csemodancsik, a bőröndöcske. Ez a fényesre pucolt fekete bőraktatáska volt az orosz nukleáris támadások parancsnoki láncának a legfontosabb eleme. A kaukázus 3400 méter magas hegycsúcsáról a csegetről kapta a nevét. Ott feküdt Putyin előtt az asztalon. De csillogott a cédrus falborítás, a színarany kilincsek, de még a Szentpétervári kristálypohár is Putyin kezében, benne a jéghideg buborékos ásványvízzel. Az ovális ablakokon beszűrődő napsugár a felhők fölé emelkedve szikrázva verődött vissza a dolgozó szoba tárgyairól. Még Putyin bekapcsolt biztonsági övén is megcsillant, az aranycsaton. A ragyogó fény akaratlanul is elrabolta a pillanattól a komor drámai élt, miközben az orosz elnök letette a poharát és kinyitotta a cseget aktatáskát. Mintha egy monitor nélküli laptopot hajtott volna fel, középen a billentyűzet helyén hatalmas érintőpaddal körülötte összesen hat kapcsoló gombbal. Alul egymás mellett három piros gomb sorakozott. Ezek közül a jobb szélső a másik kettőnél kicsit feljebb emelkedett. Mellettük még egy negyedik gomb is látszott, egy sárga, az érintőpad baloldalán pedig egy zöld és egy kék. Vladimir Vladimirovics Putin, aki 1952-ben született, és három családdal együtt egy 25 négyzetméteres lakásban nőtt fel, a nyomorgó Leningrádban, aztán évtizedekkel később még a szeretőjéből egy takarító nőből is most csinált, most megemelte a jobb tenyerét, és ráfektette a 15x15 centis érintőpadra. Pár másodperc múlva kigyulladt a zöld gomb, és lassan megemelkedett. Aztán Putyin váltott, és most a bal kezét tette az érintőpadra, de ezúttal csak az ujjait. Pár másodperc múlva a kék gomb is kigyulladt, az azonosítás tehát befejeződött. Ő volt az orosz elnök, a parancsnoki lánc legvégén. A pohár után nyúlt, Zavartan ivott két kortyot, pedig egyáltalán nem volt szomjas, aztán a jobb kezének középső ujját lassú, precíz mozdulattal ráhelyezte a magasabban álló piros gombra, ami most már világított. Érezte a meleget, amit a vékony műanyagon keresztül az alatta kigyulladt, pici égő átsugárzott a billentyűn. Kinézett az ablakon. Az őt védő vadászgép olyan közel repült, hogy szinte ki tudta venni a pilóta arcát a lézervédelemmel ellátott sisakban, aki a MiG-29-es üvegfülkéjében mereven előre felé nézett. A fején hófehér sisak, az arcán szürke maszk, amiben belefutott a porszívó csövekre emlékeztető fekete hullámos oxigénvezeték. Vigyáznak rá, kísérik minden rendben. A nap süt, csend van, Béke. Ő biztonságban, mindenki odatart, ahová kell, minden fontos kérdés elrendezve és átgondolva. Önkéntelenül megigazította a nyakkendőjét, szépen rásimította a hasára, egyenesen, szabályosan, katonás rendben. Zakó nem volt rajta, mert azt érkezéskor egyből levette. Ott feküdt a bőrkanapén, ahová letette, kifordítva, szépen összehajtogatva, hogy ne gyűrődjön össze. Kihúzta magát, pedig nem volt senki a szobában, nem volt szemtanú, nem látták, ahogy elgondolkodva ül és az ujját mozdulatlanul, most már hosszú másodpercek óta a piros, világító kapcsolón tartja. Egyedül volt, mégis érezte a pillanat pillanatsúlyát. A gomb egyre melegebb lett. Pontosan tudta, hogy mi fog történni, ha megnyomja a piros kapcsolót. Aktiválja vele a Kassbeck parancsnoki rendszert, az pedig automatikusan a Kafka az indító mechanizmust. Többé nincs visszaút, nem lehet visszacsinálni. Ránézett az fölé erősített monitorra. Az idő 10 óra 42 percet mutatott. Megjegyezte. A célállomásig még 5 óra 11 perc volt hátra. Látta a pontos adatokat. És akkor minden átmenet nélkül Megnyomta a gombot. Valójában nem történt semmi, csak egy apró kattanást hallott. Aztán minden ugyanúgy folytatódott, mint előtte. Továbbra is a hatalmas repülőgép egyenletes zúgása ölelte körbe. Putyin közben még mindig a monitort nézte. Várható landolás, moszkvai idő szerint 15 óra 53 perc. Érkezési cél kos agacs. Hely idő landoláskor Moszkvához képest plusz 4 óra, 19 óra 53 perc.